Панове, не дослухав до кінця конецпольський Заславського, це ганьба, справжнісінька ганьба, шляхта завжди била хлопів. Згадаємо славетного лицаря Станіслава Жовкевського, він ніколи не чекав, а перший нападав і всюди перемагав. Ніколи не чекав ворога і батько мій, Станіслав Конець Польський, і завжди звитяга була його супутником. Чому ж маємо чекати ми? Невже ми гірші від наших предків? Наступати! Вперед, панове! Гнати хлопів до пиляви! На пиляву! Панове, виступив наперед Заславський, перше ніж наступати... Треба знати, проти кого наступати. Ми ж не знаємо навіть, скільки хлопів привів до поляви той рабусь Хмельницький. Не відаємо, чим озброєні ті здрайці. Не дізнались навіть, чи можна ставати табором на берегах річки. «Поки ми тут сидіти, мам, панове», – знову заговорив Польський, «все хлопство з Галичини збіжиться до Хмельницького. Орда прибуде, і тоді буде нам». Новий корсонь, вперед на пляву. Хто з рейментарів не хоче йти з нами, хай кладе булаву. Оберемо нових рейментарів, нових рейментарів. Конець Польський ще раз підніс булаву. Славне лицарство! Наші полки вирушають проти ворога зараз. Полковників, прошу сюди. Перед обідом шляхетське військо почало переправу через Случ. Піхота переходила по мосту, який козаки чомусь залишили цілим. Кіннота через броди. Не чекаючи, поки ворог розгорне свої полки для наступу, козаки облишили копати шанці і почали спішно відступати до пилявки. Шляхецьке військо переобтяжене величезним обозом. Поволі поповзло за повстанцями, що відступали. Невдовзі попереду замріла височенна вежа Пилявецького замку. За милю від річки передові чати зупинилися. Ротмістри прискакали до регіментарів. Попереду річка, а з того боку видно ворожий стан. Будемо закладати табір. Одноосібно вирішив Конецпольський. Але ж, але ж мружив під очі островок. Я не бачу підхожого місця. Тут же самі балки, долини, яри. Я радив будувати табір біля случаям, обізвався Заславський. О, Єзус Христос, вигукнув конець польський. Навіщо ти вручив долю війська таким, таким нерішучим людям? Пане Олександре, почервонів Заславський, ми не потерпимо образ, ви будете відповідати. Потім, потім, пане Домініко, розгромимо хлопів, запевнимо спокій вітчизні і будемо відповідати. А зараз нам треба закладати табір. Та хоч як намагались регіментарі дійти згоди між собою, вони й тут не зуміли порозумітись. Замість дати командирам полків чітків казівки, де розташуватись і які укріплення споруджувати, вони довго сперечались, з'ясовуючи, скільки часу доведеться війську стояти на лівому березі, чи доцільно будувати взагалі будь-які укріплення, а чи варто обмежитись лише загорожею звозів, поставлених у кілька рядів навколо табору. Кінець кінцем порішили оточити стоянку і возами, і ровом валом. Але через те, що кожен полк сам обирав місце для розташування, табір було закладено на величезному терені. Він вийшов громісткий. Для його захисту необхідно було мати вдвічі більше піхоти, ніж привели регіментарі під поляву. Не вистачало сил і для його укріплення, тому у багатьох місцях він залишався напіввідкритим і перед початком вирішальної битви. Два ворожих табори лежали один проти одного. Заболочені береги річки з'єднувала довга, висока гребля. Її утримувала чималенька козацька заслона. Це були сотні Трохима Яценка, Григорія Петрицького, і Петра тягне рядна. Зібравши сотників, Максим Кривонів запитав, як будемо захищати гребельку? Е, на підходах вириємо вовківні, розмірковував Петро тягне рядно. Потім кілька рядів шанців. Рів викопаємо? Греблю теж шанцями заснуємо. А ти, батько, на тому боці армату постав, попросив трохи М'яценко. Треба ж остуджувати надміру гарячі шляхетські голови. Ми стоятимемо до загину, батько, пообіцяв Григорій Петрицький. Одначе й ти про нас не забувай, як буде нам сутужно під Могу тільки ж надійних хлопців. Данила Бондаря, приміром. Гаразд, братці. А тепер послухайте мене. Сказав Кривоніс Гребельку можна було бі знищити Але ж ми хочемо Бити шляхту А не відгороджуватись від неї Тож гребля має стати нам Вірним помічником Тому і треба берегти її Як зіницю ока Так думають усі Він на хвилю замовк Натоптав тютюном люльку Розпалив її Смачно затягнувся Сизий димок Легкою хмаркою завис над головами полковника і сотників. — А ти, батьку, хіба думаєш інакше? — стурбовано запитав Петрицький. — І так, і ні, друзі, — замислено мовив Кривоніс. — Звісно, захищати греблю треба. Але ж треба й далі показувати шляхті, що ми перелякалися її. Тримтиму від страху. І не тільки це...